Zintzelik irratian gaude erretegia Giaza Eta azteazken ero egiten dugun bezala ba, Literatura kronika egiten digun Imanol ekin jarri gara arremanetan Uztu telefonaren bestaldean dagola Kaixo Imanol? Arratxaldeon Arratxaldeon Eta Aurengoan uste dut ere Kolorekin zatozela Eta aurrekoan ere ez dutu Aber aurrekoan egin genuen Eta aurrekoazten kale egin genuen Langile egun azalako jai hartu genun. Bai, bai, bai, bai no, urdin txiki eta hori txiki ah, Bai, bai, indela gutxe, ez dakita Maboste egun, edo hori indela Iabetizantze, baina orrengoan ere Ez daketan tzeko eta zonadokan, baina portadan gutxinez Iku usten dira koloretxo batzuk, ez? Zein da gaurko liburua? bat? Eh, li, liburuaren izena nahiko enigmatikoa, da Liburu bat, deitzen da uh -huh. eh, Izen buru nahiko <laughs> Ez dakin nola esan bai, eh, enigmatiko esan dutazienan, baina bueno, hor dut ziko dugu. Mm -hmm. bai, baina, gero, barruan daukaguna, berez oso, lan, moderno, haurentxe, e, euskera era horrein dute, baina jatorrizkoa, frantxezezkoa ere, horrein, ba, e, bi mila eta mavikoa da. Eta, baina, bueno, liburu, e, bi, bi formatotan edo salzenan liburu bada, alde batetik, baina, bueno, oiko formatoan, ez da, etxartxalo korralar giteratu du, eta pago horrekin, eta horri bueno, alde, horri alde historia badaratzuna. Eta bestela ere, badago, ba, e, gaur egungo zea, formatu digitaletarako ere, moldatutako berzio bat, eta hor baiaba, nire, eliburu interaktibo bat. Hmm. Zerrez, e, idatzizkoan ere, ba, bueno, badu interaktibo tasunaren zeh hori, ta, e, kutsu hori nolatan dauka kutxu hori nola esatuta da e, interaktiboa ordena gai horrean eukitzea pentsatu zede bateolakoa sabete kareko duela edo DVD ba sartuko duzula edo bainoan gero irakurtzerakoa no, no, no, nolatan e, ba, kontua da testuak berak liburu, liburuaren historia e, asiko gara kontatzen liburuaren historia da e, puntu, puntutxo batzuena e, puntu hori batekin azten gara Eta, e, testoak, e, da, eta testoak puntutxo burubil agertzen da eta testookak esaten dugu. Ukitu batzarekin biribili horia eta pasatu horia, Orduan horria eta pasatu horria berkatu. Orduan ba, aurra diirakurneak puntutxo ikutzen du, eta horria pasatzean na, bi puntutxo hori daude. Eta orduan testoak esaten dugu oso ondo orain ukitu berri du biribili horia. Eta hori eginez gero horria pasatzen dugu eta hiru puntutxo hori agertzen dira Eta honela bat testoak ematen dizkigun aginduak jarraituaz, <coughs> ba, kolorekin eta eta tamainarekin, puntutxuen tamainarekin ba hainbat gauza gertatzen dira. Oso historia simplea da eta bueno, ba, aurrarekin pixka bat e, ba hori ba. Jolasteko eta e, token magiko hori ez ba, bak, izu, ba puntutxo ikutu eta urrengorria ba bi puntua gertzen dira. Da orlako, bueno, ba, fantasiaren barruan e, sartu bertzera, ez da, azkenean, bueno, jakina da, ba, bi puntutxo hori, badau dela horren gorri aldean, ikutu alezikutu. Baina, bueno, ez da, eh, jolazen sartzen zara, eta demagun ba, ikutzea gatik sortu dela bigarren puntutxua. Eta hori da, ba, historia honen, zera, mamia. E, ordenaga joan jolazterakoan, berdina da? Bai, bueno ordenagailu edo bakizu gaurrengo e, iPad eta onelago tresna e, pantaila taktikea daukan horrelakoentzako ba sortzutako e, ap, aplikazio bat, bat taktikea ja, hisenera galtzen ari naiz teknologia batean bat, Aplika aplikazio bat Vale aplikazioa joan izango e, da telefonoentz eta iPad eta gainontzeko gailuentzaz pentsatzen dut. Aha. eta hor gertatu daiteke ez buruatzen zaitez gertatu daiteke aurrak, hau da liburua ikusi eski horaz horretan sartu daiteke baina ongairo erakusten diosunean ja pantaiako aliburu erababaztertzea ez? gertatu daiteke baitare baleike eh? baleike, bale, baina bueno ez dut uste agian une desberdinetarako da bueno, etxetik etxera asko aldatuko da etxe batzutan igual ba pantaiak eta edonune egongo dira baina bueno Ba, berez pantaiak ez balaude donun, ba, demagun ba, trenean ba, e, fa, nik egiten detena umearekin, ordi zitik donostira baldin magoaz, ba, liburu txoa daukago hor, da, zerbait eraman berdakulako irakurtzeko eta hitzeko. eta bueno, ba, liburuarekin ari gara. <gülüyor> bai Eta umea berdin-berdin sartzen berdin da jolaz <gülüyor> Eh, Onetaz aparte, historia gehiago badauka edo ez da pasatzea, liburu bada, badan, pasatzen Bartaku, den kolorez-kolore eta hor jarredez, liburu magiko batez? eta komatez. Bartatu, barrioko txakor buztiak gorruna Zan berriz ere? Ez, esatu eta ber historia gehiago badauka edo bakarrikan den jolaz-zalestik ez da. Jolaz hori da. Ez oso, harina simplea da. Mm. Mm -hmm. Jolaz Ukitzen zoaz eta ukitze horretan bak koloreak aldatzen dira eta tamainak aldatzen dira eta gero ba e, e, e, kokapena puntutxoen kokapena eta onelako onelako beste gauzatxo batzuk aldatzen dira Baina ba, oso simplea da, ez dago historia bat ez da, ez da ba, aurrekoan bezala urdin txiki eta hori txikia hartan bai. a, arrek bazuen, bai, ma, bai. bat bai zera bat harina narratibo bat, azkenen puntuak e, bueno ba e, zera ze, personalidade bat zeukatzen, sentimendu batzuk hemen ez, hemen da besterik gabe Hor e, dago puntu bat Kolore bat Eta hori zanpatzean ba, Zerra gertatzen zaio dena delago puntu horri Egan beste dikaz Gero liburu asko artean Daukazunean e, Aurrarekin bost ama bo, Amarretetuzte Bost bueno, minutu guztora pasatzeko ba, Oso oso ondo dago e, Bede xumetasunean Eta esaten dizu Gainera, bueno, zera Toki original hori du Horain arte, ba, ez dago Horrelakorik ez dago, edo oso, bueno, berezieda. Mm -hmm. Nik ez dut ez ezagutzen bentsat, horrelakorik. Boz, ba, ondo, orduan liburu bat, ez, jolazteko, eta ba, maitzeko agian, ez esan duzun, e, zena esan duzun, frantxeza dela, oren dela gutxi txuli dutela, maioan, agian gogoratzen ordein idazlea. Eta... Idazlea da, erbe tuliet, TULL, -et. eta eta e, Txartxalok argitaratua da Horri e, aldea get, Mordoska bat eta 2.500 aprilean argitaratua da Eta Eta hori mm -hmm. Bueno, paos, ondo nor, iman liburu bat Txeko txekikin jolasteko Urren goa nosko zerekartzen diguzu Baina no zure zai Konforme Vale, ba, ondo segi